Saldeon, veste a esta esquema también Anka Lurrín, contra esta región Gaur, Ramón Oñoyerra, Catxu Bueno Hemos presentado en la ciudad mikel Jun Hemos hablado Corta. Así era chaldón, chaldón. Eh, a corta hacia la altuna, sanzo se sa. Saldo, saldo. Saldo, saldo. la patá. A chaldeón, altuna, juna. Amén, eh, betimoun no la es. Vamos a un día. Animir, chaldeón, hoyn. Oazpa ere hazingo batzuk, gero eguel e, motxetxo gildigo zuetan boria e, bueno, Gaurret leno zen bezala, kaitu un, ingurun zengue jau hori e, zeinen mangozioak lehenu ditza? Negoen mangozioak, Lap? Bueno, negoen mangozioak Bueno, Ramon Oñera kaitu e, askotia rauan Askotiko Gazte, kompromitiu bat eta bere gara zen e, frankismo bukaeran Supuesta demokrazi zarrera horren garai hortan Bere militantzi politiko batik, e, iparraldea jumerri zentzian eta, eta oso gazteik eta iru urtekin Engal mm. e, estatu terrorismuk erailtzean euskal militante bat izan honen Oso no, zarrera gogorra zehatz hauteik Eh, nos zitean, hartu gustoso sitean, zeinuan katu, bisket eh um, on ba, goiago, go, oras, ba, Baila. bai. Goyo bai? Man cabu, lurmailago erratsaio eta bai ust. E, ba, bai? Baila, bai, si? bai. Sí. Vale. Bueno, Leno ezanda ezela, eh biske gustoso siteano katu zeintzan, biske e, jakitie gertu eta gari zeintzan E, Zer barra jo dauzan, e, nola pertsoni guan, e, bueno, zait, zermatik ganeo informazio daugu, baina pixket, entzulie jartzeko. Bai, bueno, ni neukeez nean katxu pertsonalki izautu, eh, jendien atu atxu ikutenak. En, katxu Erramon eh, Uñera, bahori, eh, jasauan Florian, eta Floriako mutikozko erbatuan. Eh, Komentatibena dati behintze, eta oso muti alaxe, biurri xe, jendien isirik atzen hil oso irekisea, eta kirol zali baite, eta helene zan duen bezala, ba, militante kompromitibu baita, ez? Komentatuen batik, aneitazunean portero ibiliuan bere garazien, bai honako zean egun zan garaxen, e, beste futbol talde baten ibiliuan, Eta komentatzabeak jendik eta oso de bere gaitzinenetakoa 7 kalparroan, ez? 7 kalpar, salako, biurricea baio <laughs> da. Ahora no te voy a ir, ahora es calparro. Se han biurricean sala. Bai, no oso, hola, ayuda, te. Herrien oso lana da. Baie. Gona? No, bai, txaitzen Bere kamar erotako lana. Gero kaietenia ustatu ne bai. Eta guztet, bueno, ukarrez bai. baina beste taberna gehiotan ne bai. Taberna xe, orduan gure moduntzile. Hai bai, uh -huh. kamaro, kamaro. <laughs> <laughs> bueno, hor jartzeik ez, bate... Bon, papel bat zauk gau. De informaizio hortik eh, ataitxak galderak Ezan merra zo bat. Eh, eta hor jartzeik... Eh, egame militauzula. Nintzen zer den hori. Egame... Baina... Gustavo zitean, batek jakitxia... ¿Certan uno, sin, sin uno eh, o sin sin bien inquietud, digo es, va, ser dicho asunto político o sin sin bien inquietud, te... eso es, artigo. Bueno, bueno, ni gustad, coca oberta la verdad, vere contesto, ¿no es? La heroína en Amarca franquismo es herida, supuesta apertura democrática la democracia, pero no es Eraldaketa eta sozialeako kristolako inderra, eh? Kristo herri mm. movimendu zio, egan, de hecho, gaste movimendu, or, garaiko gaste movimendu edek, eta katxugati petizati, be, ez? Ezuan, teórico bat, ezuanza, baina ideak oso garbizauskan, ez? Mm. Eta bearek adibez oso garbizuagoan soldatzi dezula eingo, eta hori zona narrazoitako bat iparraldea aldeintzuna, ez? Mm. Gero ban erakundeko etako militante sai izango baitea, bueno, lendi ke bai, baina bere arrazoitako bat etxetik aldeiteko ordun izena, ba soldatzia etzulako ei eta mm. eta ikustezulako barrisko baten nola ikusula momentu baten, ba hartu zuen konpromiso militanteatikan, ez? Mm. Bueno, ni gaur nere aurre... Txoi txigis ezan zizik. E-GAM, eh, e aziran EGA zala, E-H, e G-A da M hori katiuk eh, jarri zisola. Muhimendua hori ah, kontrastatziongoan, eh? <risa> baina bueno dato kuriosu irut zizte. Ba ez nagia nugu hori. Baitu? E-GAM gaur egun egin salde. Aztegin. Ertu, ertu. E-GAM gaur egun egin gai eta lesbianen askapetakon begut mundu bat, eh? o sea, izen inguela zauke bat. Bai, ez kuriosia, hau jo, datopolo ja ora, bambo, banatige. A de ordias. Eh, A chep de. Bicheka. Awe, bichea chegin de. Eskala herriko izango juxe. Bai, eh, bueno, le non gerra zigina, ez? Hor jartzei gerra zigina, gerra zigina askotan juidabiz itxedek. Eta hori pixke gustoa zitean azaltzi zertan, zertzan, gerra zigina da, bueno, je, zertan pizke da Serrisa bai. de Sakon guerra zegina eh, definizio. No? Bueno, Euskal Herrien aspalditik egondek, es. Hau kasu hontan eh katu galek erailtzean, baino gal baino lenu honituan triplea, el basko vasco español, mm. beste, beste talde fasista eta paramilitar uguari baita, es. Eta hau kokatzek oinerra eh, hiltziaben eh, 13ean. Eta larotairu edek en Felipe González da alderde sozialisti gobernure iriztean garaxea. Uh -huh. Dek esango inekik etan eta pixke gatazka armauen garairiko horren etakuea Egun dapiko hildako urtin, ekintzak non nahi, pf, e, garai oso gorrak, ez? Uh -huh. Eta hor, zauan ba, bere garaiko hori ba, Nikaraguako irautzie Hortziok, salvagorreko gerriliek, zan ofentzi bat bat, bat giro bat, giro preiraultza lebat bat, arman bidez, boteri lortu lehik esan sinizmena o fedie, o, o esperantza politiko hori baita ez. Eta horren garaxen zitorrek, en, galek, ezag, estaduek, erregetiken hasita eta Euskal Herrizentzauden gobernau gara zibila eno e, zoek montauzun estruktura politiko eh armabori, es, paramilitarra eta mm. e, juntzina kolpatzea garai hartan iparraldiak en toki seuru esan la jokatxoan, hori zeaitxoan babesle bezala eta juntioan antxe kolpatzea, eh, susenin juntioan mm. iparraldien estatu frantsesa baita ere gerra hortan implikatu harasteko e, bere territotasun ekintza hori egitea o, o atentatu egitea. Bai, horti gero gero segitzen <coughs> iparaldi segurutasun desatean zertaza jaizketan. Joan, amén ekinza ineske joan, bueno, en joan. Ez, eche malima ege joan, hostia, eh, y para el de anechi, muy pasatse, tasita de pasatse. hori izate zio, ¿es? Horiz zati da seguru, zatia segurua, zatia mate jo francigo estatut launtzia, eh, me gente militante eta hori bizket arkitzia. Bueno, Batidek frankismo garajea zalago es dictadura basaon eta Europako estatu desberdinek etzia banu hartzen frankismo franko dictadura. Eso mm -hmm. adibida de pintxaren 35 Nuarbeko za Txiki eta Otaegi fusilau zitu benin, benin, Europa oso protesta, gondituan, adibidez, Portugalen, Espainiko bajadia zutu intzea ben, erreintzea ben. Eh? E, Orduan, Frantzesak etxia ben honartzen, diktaduria zanez, etxia ben estatu demokratiko desela, odo pedigri mm. estatu horrekin, ez? Orduan, nolabait, Frantzik hor, labista gorda etxezan, Euskal eh, Militantik, errepereisun eh, gandik, IESI, iparraldea jutezin nien. Horretik, mm. nolabait, dek transición bucareia irutame 8 enote gauteskunde demokratiko supuestamente constitutionarpena Espaini presjonatzen naidek Frantzi, lagundoa zen eta kontrakoa e, askapen burrukin kontrako implicazio hortan eta ordu hontiken e, Mediterranieek baita ere Alderdi Socialistazio Frantzien eta momentun zaudek ondiken konpromiso garbi gabea baina hor da ikustek ba Frantziek baita ere Mediterraneekin ja sartzek bete betein eta hor geroa jakindek ba, Felipe Gonzalezek baita ere ba nola negoziau zitun ba ze akordio komertziale ingo zitun ba, gerra hortan beiaek implicatsen asin eta Hostia. Eta bete-betin, eh, nesagunik, galekin, ja, Frantzi zartzeala en gerra hortan. Eta hori mm. guen Espainixen helburu, ez? Pedigri ah. demokrati gulortu Frantzi gerra hortan eh, implikatzi bat, ja. Da, zenbait, Marko, <coughs> zenbait bora, aireuntzuan, hori, segurida komila artego, segurida horrek Frantzin, jakit jo, bisket. E, urte asko, urte asko. Eta sortze baldi ma, zen, ja iruroiko, zean, kriston erreprenziu honuan, eta jendie are ababesteuan. Baina ezke lenuotik geneo aiz, aneat, e, gerrakarlista bukaeran, bat foru galdu zinin, or, e, gamazadak eta ontzinin, espaineko za esercitoko ministruek e, behartu zitune naparrak eta euskaldunak e, soldaatza jutia jendik iezi frantzida daite izan izumi zu gitoan etziaben onartzen ordun mm -hmm. za territorio, la, la Grand franz zatezena, liberte, fraternite, legalite, ba, nola behar or, ze hori onuan, baina hori ja lareo garen amarkainan moztu mm. ikusteago eta hor duztik ikuztegoen franzik ze papel jokaudu, nes? Ba, ba, Gara ba, imakuntziko eh, eh, jundek. Hor egote zate, libertade tipoko hori, eh, eh, bat ezan guai informazio ustalak hori honin bezala mozitzen, zan guai iruregarra amarkadan, bat ematen arpeixe, eh, franzira jatzeko eh, zate, informazio Claro. Oso horre, bai dala, libertade horrek, ella ja jurisdicisos aldatze horre bakarrik asko, asko aldauko gula Saka horregunin ja informaizua daukek, mendik ertetzeako bazaki bezin gauden Horrek, claro, so, bo... interneta, ja, ba, historial eh, histori eh, dana Bai, eeeen... Eh, bueno, Zendik ez tia digust ez da de Frantzia apoiatzen? Apoiatzeko papelaren ez es. diukizegule? Ez, ez, ez... Baina guan kontesto hori, Pedigri hori eskatzen zoa ben, dikta hori ja ba, franko hoien iluan, irutamogu ustin, eta hor hor aldaketa, aldaketa batzuk eskatzen zizkoa ben, eta ordun aldaketa hori supuestamente Espainiak emantzun in, frantzi eskatzen zoan zintzotasun hori bat ja, de estado estadoko kolaborazio hori. Eta azkenin lortuinttzea benez, ba. entza prezisukin, eta gerra zikine batetik helburua gukustea uzala hori. jozie bildurre zabaltze iparraldinza den militantin hartin, bestetik baita ere frantzi ordu arte neutral posizio bat daukizuna ko mila neutraltasun hori baitare konlice eta parte aktibo bihurzik eta horren horren barru. Bueno, nio horrein Bildurrez hartzi amen, bildurre amen da, Estado hozun, ez? Es? Bai, da, bai, bai Lehenoko politika bera insegitzi, ez? Eh? Eta claro. zati, ar, amengu jartze txegoan e, Bai, hori, kokatze, gerrazik ina izo noan, plan zen dalakun aktiba izugin, ez? Plan zen zona <coughs> espezial norte, mm. eta horrek bere helburu konkretu bat zuzkean, ez? bai xo mailan, bai polisialki bai, oan, gerra kontraizur jente bat desala montatzia bai, lekuan etatik, ez? Mm. E, Aparatoz agan etatik, eta horren beste faktora izan noan, garrasekinak. Bueno, Horren ingurun bat e, musika at, at bat egin joan, salatzeko, eta bueno, nola ez, garrasekinak jarri hau Ja, mam. Ja. No, takiu, no, kegina! No, Gera ziña etzaiak Ona joan, bengan ezin Bueno, asunto Zama jau, leite pasado jau, da Oñe, zatu adio pixket Asunto mardulea o gorrea Bueno, nola, nola iltzia Benka jo, pixketego herri E, pixket explica baldiuk Bai, enkatu eh, abendun, mila ebeatzirundela erotairuko abendun emiretzien atzaldeko zazpikarritan zera irailtzea ben, kaietenea oztatu, kaietenea oztatu ziok baionako, baiona txipiako, zan, hantziko, hondiken taberni irikitezio baita nahuzi zaldau ziren, baino. Antziok eta horresan berdik baita, ba, len komentatzen yanun bezala, ez? Espaini Frantsiziko dietena izan prezisio hori. Ba, dira dimetxo Caletane ostatun eta 100 metroa policien Quartal Masava, mm. zioq, Policía Comisal Orduan urrungo egunen, erail da urrungo egunen kristoprotesta egunetuan, eta antze duen errefuxi hauek, isapukauzioaren poliziekin burruken. Burruken, burruken, eh, eskuta. Ahiatzen, okay? porque basaki aben, imposiblidek, hauek ez jakitxe, hemen bi espanyol armote egilibaldi maizu, galeko emertzen naizuk, eh, yeah. zaiti naiz. Hor, hey, bueno. kontestu edek, gal ondiken etzia berrebin dikau, baina lehen lehenengoak zizuei zenuan, segundo maherai, Hango, okerrez baina, enpresa xuan, segundum, aregiri sekuestrauzi aben Etako militanteo da zahalakun, nahaztu inituen, da, are e, librau intzi Eta, ja, ikustegoan ja poliziz, e, poliziz, e, poliziz espainolak ikustu aben handiken, jende, ja, piskein aurreiz egartzen Eta, bueno, hor, e, jose eta josean pelikulan ateatzen bezala e, ori, bai, bai. Hortzio, ez, ba... Ikuste ebeasik egin jakinak, egin, ez? Zabela, ja... Neurri segartzen ikustetzuk, eta hortzio, ez, ba... Josi eta josean dezabertzitzuk, eta urrun unien okerrez banauk dek de, katzun kontrako... de... Mm. ...elaik eta hori. Ba horre, zarte ibeen ez, bintzen, nahiko, ondo, mentzio, irudik, haute, ezta? Horre, hase, pasau, otegoan... E, Bai, bai, ni no ikusi etena intzat, comenta dio una coincide, o sea, bere antzekotasun ere bai, eh, berbeare dela ez jertze hori eta argazki berdua bai, eh. Yeah. Onaxe zaue bai, cinchia. Bai, eh, bueno, eh hasta que use basaque use bakayu, o sea, ere zikuste zer lako o basakeu, diken, Lelena... de Pues para aukeratzeko ez, lena hau, se lena baiten markatzeko de, ezatek la, ostras. Eh, se que at the Tofski momentu una sisilla vexe en el buruelen, esan bezala bikoitzegoan, batetik frantsesak inplikazioa da beste bildurrezabaltzea eta, bildurre eta klar, horre honituan larretxea, larretxea garai hartako, ba, etako Zer historiko batuan, garratzitzuan, daberen baren baiket Ez nagoak horretzen fetxak bata atzetiken nola ikusten kronologikoki Baio Baina elburuen guztet behasena zela momentu hortan izu ezabaltzia en, Iparralde jendien bildurtzia zah, eta horrekin nitoan Katxu erailtzi oso errezaz hau gabeen zentzu hortan Tabernai batuan, taberna neoteoan, kontrolautuz hau eta Tabearik pipi hasogan, pistoli hasogan sean, tabernan baino baino txoan astik eman, ez da ez da pistoliartsak ordez. Ordon se intentsio zaun, estado un parte tigan hori, etzio gaili, es, estado da terrorista date se intentsio in etzio baino baino bai, bai Bielbroche Garciagues, eta gero hor torretuan, ba ba baita, ba ma pizkea cargo politen la responsable de hundijos auskeden contrago ekintzak bai, <coughs> gero hortik pixketea oin ederra sumarisu iritzek nola juntan o, zer pasauan e, e, ze izen zeintzen barafauttzen hor mateema da du aldu pisketa hori. Baik horre larota hiuen gertauan eta eta gero zummau larotan izazpien irikiek. Larota auerrez ba larota ama gustin azaltzetuk katuta laseta zabalan gorputzekek hortziok... Hmm. Eza guen egiz, gobernu aldaketa bat ematek, e, zehan Felipe gonzález hiru iru legealditatiken aznarren aroa pasatzek, gerrazik ina horri, ja, itxira bat emantzioet, eta, eta ikustanak bazioak partetik interes bat, holako depura garbiketa garbik baina azken indek hori, ba, itxurien, e, justizizeo garbik eta hori gineide bela, eserrez etxeko, ez? Es? Eta hori irigitze, klaro, eta mesaspeixen, oina errazuma Eta hor, hor ja garbi ikustek alderde sozialistako kargu danak implikatu zaudela, ez? Bai, eta hori jakindek, aurreok ja, eruho jakindek, erregie behar ere bai, ez? Erregi ere jakituntzala eta erregien baimenik gabea, ba... Ibil izin bezala, ezin gozue, bela Ibil izin. erregia, Felipe González bea, el senyorekiz janeiko yeah. garbi zio, Felipe mm -hmm. González dala. Eta gero zaude, kuadro intermeditzu gizengo zinez, ba, Rafael Bera eta Korkuera bere garaiko eh, barne ministru gizendago ituk, bisek, eta gero ba, plantxuelo, eta gortzau den beste, beste eh, responsable, herrialdetako aldeetago responsabli, gipuzkugu el, elgo herriagare gare gortzauan, zean lakumreko... Barrio nago bera, Galindo, intxagorron dugu kuartel, Beltz eta Ilun, mm. bildurgarri hortatik garria nola operatzen, ez hori pixkaet bai. ni usteat Laz eta Zabala pelikulan egos bai, ondo, reflejatzeula bai. baita, eh, zei garaizi, noxek, ez? Ero juizu zuen, egin eh, zuen, joan nion minitzean orduan, da, akordatzen bai. nago, bertan, eh, bertan, garbi oan, bat? Bai, bai. Hori joxe eta joxeanen... Bai. Gaina oan polizi beha zalauzuna mm. en, dezagarketien... Bai. Bai. Bai. Kisto nahi, kisto nahi. Ta, azkenin kontudek en, epaik eta hoxe giriki, Zumaesu behin eta laero zazpixen nazi eta Bi mileta iruen arxiba bintzebela Eta katxun eriotzin inguruko ardura arduraunik ez daula Ez arduraun politikoik eta ez autor material ezateanik, ez? Mm. Eta hori... Hori zinez gaitze beha, ez? Garai hauetan... Ez aneat, hasta etan ekintzak nola zei dituen, nola justifikauteo, nola demostratzituen hoi izendien Imposibili bekazatia ez da ola probaiko, ez da ola inyuguntatik eh? hori, hori interesik ez da ola behaxen partetik eta... Mm. eta... Eh, Urruengo pausu hori zingoa, entrekiztan <risa> Horre, zaudek, punto batzuk, bai, aitortza justizia, oroitzapen memoria eta egia, katazkaren konponbidea. bidea Ez, horxe, bilatzen jubela gano ez, Piszket, bakoetan zakontzea aldea, haitortzan, zire ezkatzea, zire... Bai, bueno, bai familizieta laune partetiken, bate, bai, piszket, garai hauetako kautea, ez? Huzte ba, hau aitortza, ba, erri honetan berrotamarrortin sofrimento asko ondek, bi eta huzte hau e, alde bateko sofrimento iskutabin dela. Hemen e, katu monolitu, e, katu peruta, txipina, elizataseen ipiniz anaken duintzia ben, ezin de monolitu ipini, ezin de kartelik ipini, ezin de ikurrinik ipini, onartaja. Debekaute ondek, e, oroimenin mantentzia, eta guzti hau baitortza, estaduk baita ere rekonosio dinberdula, bere irail dugu dauzkela eta gerra onten, gerra zikin baten parte izendela. Eta horretik hau behareke bere, bere ardura baitortzia. Mm -hmm. Horri zango ban. Justizia? Justizia... En hori, ba, eindakue ordain inbertegela orda baita, eta onarpen ortatik abiaute, eta guretzako justi batiz bat izango bat, ba, herri honek azkenengo pff, berreun urtin, sufri duen danakin baita ere, ba, berme bate hotia, olako bat ez tala berriz diongo, ez? Ba, Iriztien, iritxiaz modun konponbide hori benetako izango ala, eta sustrai zenduko konponbide izango ala, eta berme hori egitzi, ez? Holako ba, talde paramilitar-fasistak berriz ezte bela operako hemen, ez? Ahora dice para memoria esta guía Horrotzpena memoria eta egia bea, gatazka baten berdin niru sei dituk, jakin berde hau, herri hontan historikoki beti gerrira bizi dena kontaudi bai seize eta eta askotan geure benetako histori hori galdu indi hau eta in, eta imprestindibidek mezin beste guk bizi mantentzia bai ba erailtzenana eta eta herri honen etorkizuna eraikitzeko baita ez ahaztuta, porque ahaztuta saiaitu an frankismogun egiten, zio e, frankismoen biktimanak badizik ez nola dauden baita ere justizia egia, memorya eta oroitzapena eskatzen rialdatuen hori. Argentina nereki bezala mesela orain da ez baldi emazako harretatik hiltzen da berdan bezala tratatu ta isten da gu gustei dau momentu hontan etak baita 4 urte ja sak arma gutxi situla besan idate betiko bukodutzaten mantzula gu gustei hau horia eutsien berdela da hmm. Eta era modu orden hau batin, bat gatazkau hitxin ez. Bueno, azkene guan, erantzu dinten, gatazka eta konpombiga. Gatazka eta konpombiga, aukera historiko baten aurrin gaudela dela, eta ez da duen utzikei horren aurrin, bat darrik hau berriz, bat herri honen, azkatesunea, bat eta justizien aldea, bat burruken inden danak. Osondo, krauzko? Bueno, haude eh, abesti bat. <coughs> Kaiu Nomene zein degua? Antanus. Guk taldiek eta amaitza, ez? Okerres bana urrungo urtin atea zai. Bai, bere eh? launego. Orduan. Bueno, damoso. Kale bat marengo anni bitsenezgiela frango, beste bataldian gure aberrian bizia erria. Eman du zauria. Bai badago, kale bat marrengo, Haini bitzen ez frango, Beste bataldian gure aberrian Bizia herria eman du Tasunaren, eta bero, hortzia sartu da hor dago laguna. Iparredo ego, zituen pareko, errio soaren zuen amodio. Ostatu isu meban, pandia madago, abertzalen dako, kartsu eta bero, hortzia sartu da hor dago laguna. Barredo ego zituen pareko Herri osoaren zuen amodio Karredo ego Biarko bat asunaren, oh hansea. Biarko bat asunaren, oh Beharkotasunaren, kotasunaren, ohandseha. Biarkobatasunaren, kotasunaren, ohandseha. Eh bueno, mentxe, guk katuen omenezko omen kantua eta Aio ezate juntzigu invitahua, lapatza ba, Infozazpi, <laughs> Info7 e, o La Une entrevista hemen martxo galago eta hemen e, gitarahein Tili izuko hau Asti bai ja ezati Shakia, Shakien ingurun ba Shakien jokatzen zulao? Bai, bai, hori Leno beste bai, astu ostio comentau. Abenzecachu Shakel Salesala ta bentzet o gare hartan txeat Shakel ka, e, Kartiogo bai Valleongoan o ante aparte no. hartzen uzuno sea benzecachu Shakel mm -hmm. e, Otamar orreatik 30 urte segidean Antoladik Shakel Kartik, kartik eh -hmm. e, Abrecachu Memori sepizima enten zegoa ah, en Memoriala hau, bentzat, eza, eh, txapelketa hori Mhm mm Gero bat ea, hori eh, eia ja, garbi gehiago, eixak ikustat zizioan Zaten <totzen> duztea, bai, puntua bai, eza berdala, bat eixak elkartikin Urrengo urteako ja nein Eta, otamar urtea guetan, ondila momentu, bat xa, dit, etako militante bat Bai, bai Alde ajedrezabatea, problema ekarri liztiz jana Bai, bai, bai, bai, bai Eten segio da, bela omenaldi bat, eki asko, ez? Azkeni, omenaldi bat, eki bai, bai Aiala, eh. ah, ota aleg. ez tamarro te sigue de yanego, hori eskertsu, eskertsu. aparte de baia, urtene eh, 21ren urteorrena denu hontan, en eh, sanberrazio e tolau de bai, bai. eta hori pisqueta saltzen balimak zer da on daola? Bai, pisket. Eh, gitarau Zabalati eola, e, eh, pentsaia e, lortu dau. E, da bueno, e, hueni, Gandhi, eh habendo igandia, ya ja, pasadola. Hori, e, kat, otamargarren katxu usak inmemoriala izinuan eta ez hain berrazio parte hartzea ondize honetzen la mm -hmm. Jende asko hartu zuela partea eta positio hotza jotzio mm -hmm. Eta bueno, egu hartzen zari berenaketia, egon noan errexelta berna eta han e, pintxuk eta hotetuk eta oso ondo honen Gero, abendua gemenetze zen, uste dira honetan e, e, Behatzizten, zarretan bertzoa hafaxe gengok. Ametz hartzaiuz da jokin uranga bertzoa laxekin. Mm -hmm. Hau izin gongo, zarretan afaldu, eta gero bertzu gazi e, aurrati guel. Eta nun nerozi o hori bai. txartelak bai. nuno? Txartelak surtin, zakelan eta etxaitzin gengok, ukuria. Bale, ah, euro? Vale, vale. Bai, ogei hori, hori. Eta horiek, bai, e, bertzoa hafaxein batea omena ditua gengok. eta mm -hmm. zenigetan gengok eta... Bai. Orminali txoa tingok eta Gombi haute zaite Beatzi erretan uh -huh. Ez, behatziztan, behatziztan Onzondo? Onzondo? Menu galdari hau? Eh, sí. Menu etzik <risa> <risa> <risa> Baina ba, ona-ona izango, ona, ona izango, zaharretan uh -huh. Bueno, gero eh, Urrunga aztin, abendua gota iru Aste hartin Seikertan elkargunin Itzaldixe antolaudiau Eta akase Deklaatu kabeko gerra Estatu Terrorisma Euskal Herrian. Uh -huh. Izlarixe eh, Joserra Bustillo izingok. Zor so interesanti er, izingoa laun. Rezaizte, ordu behariz, horrez? Segi gertetan? Eh, gertetan? Elkargunian. No. Elkargunian. Ehi. Vale. Si, si, paskau. vale. Da, bueno, hori, azte barron izingoa. Eusket, zalixe. Mm -hmm. Da, gero, bukako binean, egitarakue, zapatun. Gauheko a Marte Erdan, habiendo a Kota Zazpi, eh, eh, matadexen koncertu egin. Mm -hmm. Krausk mutrikuarrak eta bisok askotiarrak. Joina. Eh, bate... Esan eh, Krausk, habiendo hola por favorita. Eso esan berne, haz tu entzitek. Cañer, <risa> <cañeru> ¿la? <izla>? Haz <risa> entzitek. Eh, jarrua Jau, bestipe? Eso es, besti, zoze, hola. Iguitan eguen. Eso ba, es, hola. Zer? Eneritz furia na komentuar aldo ez deno hori gero Ah, bai, bai, gero, hori azto ziru bat, e? Bertzo afaxea gero, Lontan Zakelanin eneritz furia konzertu ongok Hmm, eneritz furia konzertu ongok Hori gero atxueo Hori gero atxueo Hori gero atxueo Krautzke eitxio horri ongok Venga Ehi Jogu izte, kareuzko Mutrikuti Bisho genez, grazio eztia autopoa, ez leharri goinean Ez la, zer oso hargoen jugu eta Bisho Ba egiztume ez la, azkoetiko Zuharri eta Junieten talia Bisho Gitarri eta... Bisho Bukatza oso ze? Ba bueno, ba Gombiaute zaatela ganok Egitara parte hartzea Antola dituen gauzetan Da guen, ba, emendik guel, ba, bezarka jay, yes? o, mm -hmm. da familie xei ez, Miel? Bezarka da familie xei, da parte bai egerra zikinek laga duen historio, historio ilun horren, ban ikutu dituen, ba, jende da nahi, ez da ba, familie xei launek, eta jende azko, ez da, ba, emendik bezarka da ba, eta ba, egitola zein batzuk, garbi, eta Huriek. lortu gola, zoze. Horiek. E, Katjun e, zehar bukautzat latzeiak, latzeiak, eta eneritz furia gatugueiak, egero gero osua ezan goiak, txezatek. Bale. Baixaba. <laughs> Y usted apuntó al Isabel Arteula, está la Enerix furia Enerixfúria en tal día La Casernarat Jo ze sindek, eh nere gen grupua, baino antzeko zooze, baharri bizkela saxo eta gitarra batekin baharik. Sakalin da ona. Bertsoa fase ba. bugotegon, ona fase E gitarra hoa, stilie ek zan, zan zer da on, kaion homenalde e, gen ingurun, baino aparte ere batzoak beste hainbaguta. Eta? Emelche mundu bukatzek. Vamos, digo, ospili. Tanasiok. Tanasiok. Bueno, hau eh trino, trino otra vez en güeyo. Siok. Otaquia, negoko otaquia. Negoko otaquia, eh? Danoni banajan baño astuintidan. Ordone orrotsatian tolaoinean, eh, bai, iba el dije. O sea, son todo. Barru estorischeo. Eh, baiñoñe, oñeizo. Cineforumazio, Zerdeori. No la vas a hacer. Ba oki, vas a estar en película Eskomelt, es comerciala. Estoy días una noche, hola coso seola. Ondo. Eh, aspectin en San Austinpen borrokan. Oi zapaton. A ah, barko. Ostia leia pasa india. no, no barka. <coughs> Ostielin, eh <coughs> sean eh rikun, siok eh spejin. Bi de rapurak. Tili sosatin. Oi, ori eh ostiel ori abendoa 19, leno txakomenta baina ori egunebea urteurrena, kaitun. Ehuna. Bai, ori komentatu. Ta basio ke juntatzeko, se te pas. Ez kenengoz dela tipoko zehose, bazio, zehose, elkarteratzeko pentsauteo? Ez, bertu hafaxen bertan inzigo, ingozigo menaldi xe eta... Menaldi xean, gehi zo? Ah, zazpeterretan nola izinuan... Nola iltziaren zazpeterretan, ordu ne, tagarnatan bat egon gokela... Bai, tagarnatan egon gok... Soze, entzungai Entzungai irakorreat, ozera, eta... Buk, kantue bat eta... Bale, eixo? Bide itertu liak. Bide itertu liak, zer? Fernando Driozolak explicabu erdik, zazpeteretan kulturatxin... Eh, Africa tig itzen goi baino montajezu inditzauke dela ta hegoafrikati eh, Turkana lakura. Ori ustia geldiala Africa erdialdin eh, eskubision, osea Afrika de oso eh, bueno, eh? etzi... ba. etzi... e... o suo Pasokoik etza ki haser transporte tan. Bueno, me meretsi potenti. ni vale la es. Me meretsi ustia ba. Ni meretsi oposio. Eh, oge Borrokan, San Agustínpen. San Agustínpen o este, osea, no la Hasta luego, chao, hasta ¿Habéis que no hay un día que te gustó? A ver, no hay un día claro. sí, no hay que te gustó ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te ¿A ver? Lilliput! ¡Ayó Lilliput! Lilliput! Se estuvió con crisis y se te arrula el zombi Tal de la ¡Toma pomada! ¡Pomadazo! Toma pomada. Oye, de ahora que ha eh. Era se de que Tabata Hashi Santo Tomás es uno de que. usted a spetín zapato garden Juergiongok. Es. Garbi garbi zobat. Este es este Ashkoki arrag Este ongo, ahí Increíble ashpe Ale si eh. O si un zapato un concierto guapua. Borroca interesante festival la región. Eh, o sea. Encerro. ¿Acaso va a ¿Acaso va a Grises, no la grises seguí ya es. ¿Eso es? Es, ¿E -sí es que hay yugue. Ahí, va, ya hay yugue. Seguí Bueno, cantó, ahora ¿Sí que la purra. Víde la purra, ¿no? Ahí. ¿Sí, ¿Qué es lo que se -ok. Y vete a ver si... Vamos a Blanean baina betio okorretan Inork ere dizu eskerrik emango Inork dizu eskerrik emango Inork dizu eskerrik emango Ez berdina izarelako Etean baino ez dantza Bide lapu Gaizkile yeah. Inorkerez di zu eskerrike emango Inorkerez di zu eskerrike emango Inorkerez di zu eskerrike emango Ez berdina Zarelako Bide, laputak, sozatzeak, gozatzeak, sozatzeak, sozatzeak. Borrokaan. Bueno, kendu. Ehm, bueno, deno, ez te baipau, baina aurroko aztin, Gernikan herria erreziat egon duan. Eta joan emantzia bean jaixen usteiat, eta, bueno, zatia, eh, ba, zalatzei haula politzizen jarrera hor beti hori. Laotamala urtego handra atoztia hau ziago behar, bueno, bet ninten dantzian harritu, Eh, ez da itsena originala. Ez da originala. Erria risio ni ko originala itsena, ez? Sai aterkisekin entreganez o so, okernatziak. Mhm, mm bai, bai. Ori. No mantaina bentabe estos cero de Santa Guerra. Ez ez ez. Eh, gero hori bai zarka Jonei, eh eta bate emandibela sententzia, eh eta 12 28 ot, libretatik 12 libre el digo saiat igual noticia una de eh? según un dieta joven eh? bueno se opina sobre no en grupo bueno zet... ya esperto esperto fiscala ya pruebas ya topatsa vestia esperto guanda errar eh? un dinas cosa eh, eta bueno, hmm. ni investigue bat jaizan este un che no dijo Justo dice, sa, española fiscal y y baren ara era sinok eta. Mm. Bueno, ver. terrorista topatzen eta baie beste adibide bat, atzokuen ben Barcelona da Madriden, den, e, bentzote 2 bi 3 huru izin dela dala hori. E, ba, Azmaye amangatia taiba, ni sekula itxe geroetan, ean narcoterrorismo ba, bueno, terrorismo jartzezio, eta ya. Ez goberbitz chi BHK. Hagindesenen joan bena terrorista eta gaur, ez, bat gexo, bueno, kajuna, kajuna diau, da gauraz oki bat adibidea da que yo bueno, cayó una ayuna grupo zende hau da karbiakiola sinisent terrorista eta aldetan eta ti berdixo la beneta o, es ba, eta ez dituela es 28 liura es ango anarquista ez ez, benet garbiakula sinisben erantzulieek eta ustea danna sete de laola sose sete o que chego Ez. Bueno, bazkarri asko, etortzeatik Tili, lapatza Ata, lapatza Ata, gondun baita, ni hueletzen <laughs> <tus> Eta Info zazpin Info zazpin, hondun Egun da zazpi, puntu zazpi Hortzezio, ah, Eman bazai da Aia, ai, egeiz Eta borrokan egin latze zaustu Eta asteona pasa Eta hurrengo aztin Eztio egin Ota lau edek, ota mekanen zeuruen ez, ez, ingo, ez teiengo, Eta zazpixen eturre batzuk ¿Zatayat? ¿Acaso? ¿Acaso el gravatseko goe mate basio ¿Acaso? ¿Acaso? Vale. ese onzai. Pues es bueno, va i esa te osaba, esquerri asko, vamos a Amelie, contra estárrita, Guri va tarte tarte choul usteadik eta. Acaba, acaba. Horrin, horrin, esquerri Horidek. ¿Soy no sé.